Det var alltså en hel del som drabbats av olyckan att förlora sin springar mitt under striderna. En del även upprepade gånger. De mer välbärgade officerarna hade oftast många hästar. En kavallerimajor skulle enligt plan vara utrustad med fem ridhästar. En ryttmästare med fyra, en kornett med tre och så vidare ner till den menige ryttaren som bara hade en enda. Det säger sig självt att en gemen ryttare aldrig fick samma chans som en officer. Förlorade han hästen blev han i regel kvar, strandsatt på slagfältet. Det fanns de som Johan Blom, en ryttmästare i 30-årsåldern från Livland, som i spetsen för sin skvadron från livregimentet till häst, under dagens strider förlorat tre hästar. Den kalmar födde vid drabanterna. Nils Christer von Baumgarten hade, förutom det svåra krossår han fått i axeln av en kula från en rysk kanon, även fått två hästar skjutna under sig. Många undgick att bli nedtrampade eller tillfångatagna genom att skaffa sig en ny häst när den gamla störtat. Det förekom att folk tog till våld under sina försök att finna nya riddjur. Andra, liksom kungen, försåg sig med ett nytt ök genom att oblykt rekvirerade från mer eller mindre villiga underordnade. En av de män levanhab träffat på i Dot sysselsatt med att försöka sätta stopp för paniken var generalmajor Axel Sparre. Dennes häst blev skjuten och han behövde genast en ny. Henriken, Bengt salsten, 30 år och bördig från Västmanland, klev ned från sin egen häst och gav den åt Sparre. Kanske gjorde han det som han själv påstår otvunget, eller möjligen därför att Sparre var hans regimentschef och överordnade. Generalmajoren svingade sig upp i sadeln och red bort och lämnade kvar Fenriken i faran. Två män som träffats tillfälligtvis strax föreslaget och som råkade ut för snarlika äventyr var Nils Bonde och Carl Roland. Generaladjutanten Bonde fick en kuse skjuten under sig och misste övriga hästar och drängar. Han höll på att bli nedtrampad, men lyckades undvika detta med en hårsmån och fick tag på en annan gångare. Roland tjänstgjorde vid Hjelms dragoner, ett av förbanden som deltagit i Kröjts anfall mot fyrkanten, och i slutet av striderna stod han plötsligt utan häst. Alla hans kamrater red bort, Parenthes, troligtvis på grund av orden att avbryta förföljandet av det ryska kavalleriet och istället dra sig till kungen, slutparentes. De lämnade Roland kvar till fots bakom sig. Denne fick nu tillfälle att förbanna att han aldrig haft tid att ta sina extra hästar med sig. En rysk skvadron red rakt emot honom. Det fanns dock en liten chans för honom att rädda sig. Framför de fientliga kavalleristerna kom en häst med tom sadel skräcklöpande. Roland lyckades springa upp jämsides. Han fumlade in foten i stegrämmen. Kusen var hög och kraftig. Hävde sig upp i sadeln och gav djuret sporrarna. Tusenfotingen av hamrande hovar var honom i nackskinet. Jakten gick iväg mot ett litet kärr. Roland styrde sin springare ut över den gungande sankmarken och förföljarna galopperade ivrigt efter. De var i mellertid, i motsats till sina travare, stora och välbyggda, och de tungt lastade hästarna gick en efter en ner sig. Det var tur att den häst som Gud, eller slumpen, sänt i armarna på den unge stockholmaren var så stark att den orkade arbeta sig över kärret trots bördan på ryggen. Ryssarna däremot misslyckades med att korsa kärrplätten, och Roland kunde lämna dem bakom sig. Paran var tyvärr ännu inte förbi. Efter att ha lämnat moraset och de fastsittande rysarna bakom sig började han spana efter de svenska trupperna och det egna regementet. Kring Irrande fick han ett rytteriförband i ögonsikte och red närmare. Det var svårt att se vilken sida de tillhörde. Dammet och krutröken hade slaggat igen Rolands ögon. Avståndet till de okända ryttarna var mycket litet, då han såg vad för slags folk det var. Ryssar. Han snodde runt med hästen och red bort från de fientliga soldaterna. Efter ännu en stunds förvirrat kringridande stötte han ihop med några ryttare som visade sig vara svenskar. Vådligheterna var över för tillfället och Roland kunde återförenas med sitt förband. Det fanns även de som skaffade sig en ny gångare genom att lägga beslag på någon annans handhäst. En av dem var generalmajor Lagerkrona vars gångare inte blev skjuten men väl helt utriden och bruten. Parentes: denne man var inte någon speciellt framgångsrik krigare. Under det lidna året hade han presterat några verkliga dundermissar. Han hade gått vilse med en tilldelad arméavdelning varefter han tillråga på allt fumlat bort ett gyllene tillfälle att inta den strategiskt viktiga fästningen Storadav. Hans styrka låg på den administrativt ekonomiska sidan och han åtnjöt visst förtroende hos kungen på grund av sin förmåga att med kort varsel skaffa fram rörligt kapital till härens bruk. Genom sitt burdusa uppträdande och sin förkärlek för processande i stort och smått hade han lyckats skaffa sig många fiender Slutparentes